امید مخترم آردون کو دمولان مبتی توسیب احمد صرف در دوره تفسیر قرآن در ایک سو پین نمبر کی صد سپر محل نا بللخیر مرغوث کی پچبیس نو دوزار راڈ کی شهره دا دید ملای دو پتا یا توید سنت کے ست اینڈ سیڈیز مرکل دکان نمبر تیس عبدالرحمند لازان اس دیمین چوک جنگیر آراد سوابی پروپرائیٹر انوار شیر تویدی موبایل نمبر زیرو سکای با پدای باندې رب دای شرابا شرابلرا طہورا پاکون کی دزړه زلب والا پاکی داسه شراب واپس کی ان هاذا کان او ان هاذا کان لکم جزاء ویله بشیدای تا بشکدا دا تاسو د پاره بدلا او دا سا داسا یکم کوشش تاسو او دو دیک کوشش تاسو ا کوشش د دنیا ستاسو ته هی دوسنات کی مشکورا قبول کړی شوه الله زمونږه قبول کړي یا الله زمون ګناونه معاف ان سالرم امر ترجی بلقرآن ان نه بشا کا منګه نحنوونه ځلنا رالی ګلی دی علی کا پتاب باندېقرورآې قم لرا تنځله پهل لږ لگ, لگ نا زیلالو سره ف بیر ل حک می را با پسک لक्षه د پیسسالی د خپل رته ولا تو توو تا بدارمه کوه ددنا د ګناګار او د کافرره د کافر او د ګناګاره دا ددی ور رجف فجرهم ور رجف فجر وكان دلدا بیا ذکر کئی ولا تطيب منهم आसما او كفرا بيكاٹ تے بيكاٹ دا کافر او دا مشرك نہ نه بيكاٹ تے کا عاصم بدتي او كفرا مشركو بيكাটো کا دا مشرك او بدتینا دا بدتي او دا مشرك نہ بيكাটো کا دا تا بیداری مکو ادی وے جوڑ دے جی جوڑ دے او قران سارا تول را جی قران خراولی دا حق او دا باطل پ مینس کے او تنا جوړی نو ته جوړی نو جوړ ی نه جوړه واو کوور اسمما را بګا پظم عاممر ممسله او توهدو او یاد دوا نوم د خپل رادو په توهيد سره بوکه تاوه له سبا او بګا ین لدو د شپافسو جودو س چې سجده کول پاار د دپه خاص دا الله د پارا لहू کلام د تخصیص ته زکه سجداه مشرکینم کوله آی کوله همانا له خاص د دی الله تعالی د پارا واسبه او پاکی بیانوا د هر قسم شرکیا تنا د دی الله لیلا طویلا پشپوګ دکه ان ها اولای امر زجر په حب د دنیا مین د دنیا باندې او دا د زمانه د جاہلیت یو ظلم الله اکبر مال دا اللہ نو غاڑیو خدا سے غاڑیو مال اللہ مال راکے یا اللہ اللہ سوکے راکے لاسوکے مین یا د مال زمان زلون تا مکوزے ان نه اوله بشاکه دا خلک ی حب بون عجله می نه دنیا سرا ووا زارروونه واه او هم او پرې خودی داغا روستو د خپل زانوونه یاو من سقيلهغا رض در نه نحنو خل قناوم ب نحنو منګه خله پیدا کړي د له واشا مضبوط کړل منګه سره هم جوړوونه د دوی جوړونهله مضبوط کړی دي و داشي نه دا غوره که دا جوړ مضبوط کی د څنګه دا زه هر طرف تکو پیره ماتونو ماتې گیم او خمه مضبوطه ده اگر زه ما شم ما سایک داغه دا, دا جوړونو کلک نو نو سالای دی نعمت د باری تعالی در چاډو جوړونو بیماری داغه نه تفوس لګو او جوړونو کلک نو هغه لا خلخ سره اخلاص سکی نو داغه جوړو زی کوګیله ولا اخلاص کینو هغه شي نو کا ګوتله اخلاص نه هغه بی زای کیږي دا چې چانی نو هغه نه تفوس وکا نا او هرر بدل کل لا چوغاړلو منګ ب دلنا ب د بهکو من ساالله همم د پشانې تبددي لا پهبدلهلو سره نور بر فرمانی کوي ان نه هزی ه تزګ را تهې مدک دا دا یا ب کا دا د قرانانی کري یا مظین ددي صورت پ نسییت وامن شاء بس د چکه فحشی ات اخذن جولدی ک خپل رابطہ خپل رابطہ سبیل لار وما او نشي غختي تاسو هیڅ ایلا ان شاء مگر دا چو غواړي الله تعالی ان الله كان عليما حكيما ده الله تعالی حليما علم ولا پيست اعداد د مؤمنانو باندي حکیمه حکمت والے دے فینا د کافرانو باندي نو غیلن ورکی یو دخل میشا داخل وی ا چلره چو فخجی پخپله محراب نه کی یعنی جنت کی او ظالمان تیار کળે دے د د پارا زابن الیما عذاب دردناک امتیازات د صورت صفا د مومنانو اغه ذکر کول او از باب دو دخول جنت سلور پا غی صورت ممتازو. دارنگی ابتداد پیدایش ده انسان اغی زکر کولا پا غی صورت ممتازو. دارنگی اغی انعامات خاصا پا مومن باندې پا غی صورت ممتازو اغلصو. دارنگی صورت ممتازو پا ده قول ده باری طالع سر چه ما شاکران و ایما کفورا. دارنگی صورت ممتازو پا ده سره. څخه پیاله ای بای د شیشو او شیشې بای د سپینو زارو صورت ممتازو پاغا چینه د زنجبیل باندې صورت ممتازو پاغا چینه د کافور باندې صورت ممتازو په بیان د سلسبیل باندې سلسبیل پدې صورت ممتازو الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم والمرسالات عرفا سورہ مرسلات مکی سورت و او یایم نے ترتیب دو قرآن کریم کے پس دو سورہ دہرنا او دری در شم نے نزول کے پس دو سورہ ہونزنا حرابت دما قبل سورت سرا دا چیلتا لس نعمتنا ندلتا لس پیرے وایلون وایلون ذکر کوي او زجرون دی منکیرین تا په دسه لس نعمتونو سره میای مون عام کړه کافر کنه منی نو تباو برباد وک مولا سپیره لفظ دویل ذکر کوي دانغه هلته وین هاذی تذکرہ ندل تای فل ملقیات ذکرہ دا پرشتور اور له پرشتور دا فن نو نصیته اکبر دانغه هلته وی من نطفه امشاجن الذا سوره قیامت کې وی الم یک نطفه من منیومنا نو داهر کې وی من ان من نطفه امشاجن نو دلتوي ممای مہین مړه خپل حقیقت او غور ادا سپکو بونه پیدا کړي او بیان تلا خپل حقیقت څغورنه کړي داوود سوره ازبا د قیامت ته پ پنځه شواهد سره او دلایل سره پنځه شواهد او دانګي دلایل سره اسباد د قیامت خلاصه د صورت څخه خبرې دي اوال کې پنځه شواهد په اسباد د قیامت بیا سلور حالات ذکر کړي مخکې د قیامت نه سلور حالات ذکر کړي مخکې د قیامت نه د اومنا ترآغا یا له سمapore بیا تخفیف د دنیاوی ذکر کړي د شپاڑ نه او بیا درې دلایل عقلیا شلم پینځشتم او شپږتم کې او تخویف او خروي ذکر کوي د او کم دیر شمنا تر سلو وختمه او بشارت 41 کې اوخر کې زواجر زجر د اخر کې الله ول مرسلات شواهد په اسباد د قیامت والمرسلات شاهد دي هاغه اوه غاني لا شاهد دي هغه اوه غاني لګل شوي عرفه پنر ميسرا فلع پس شاهد دي هغه اوه غاني ما ته اونکي عصفا پس شاهد دي هغه ال زون کي نشرا پورت کي پورت سرا پشای دی بیا آغا واغانی جدا کاون کې پوجدا کول سره فل ملکیات ذکرہ پشای دی بیا آغا آغا واغانی ذکرہ د فن داو نسیت سره الله اکبر یا شایدی آغا آواغانی راوډون کې ذکرہ باران لرا ذکرہ بارانو ګوردا یا هو ده واگانو صفاتن دی لکما چې معنی وکړي او یا دا صفاتن دی د پریسټو یا دا صفاتن دی د رسولانو دا بیا معنی ونفوسل مرسلات غرفا دا چې معنی بیا فلا صفات اسبا یا دا صفاتن دی د آیاتونو او د سوراتونو چې ده واگانو شي نو معنی دا وشي شاید بیا هغه واغانه رالی غلیشوی په نرمۍ سره نرمې نرمې هوا غانه راشي فلع صفات اسبا پر شاید بیا هغه واغانه چې ماته اونکي دي په سختۍ سره په سختۍ سره ماته اونکي وني ماته یوار سبا ناراضي دیوالونو غرزي چې کله سختا وراشي دا په دې شاید دی, دی چې عذاب قیامت برازي قیامت برازی اواکه کی دن کرے دارنګ هغه واگانې الوزون کی په پور تک کاول سره دا وریزه چې کم نن نو نشرا خوري را خوري خراون کی الوزون کی پالوزل سره یا خراون کی په فارول سره کلا وریز یو خاوڑی کلب الخاوڑی فل فارقاته دا سفت واگانو کې مشتره جدا کوي وریز دیوبل نه جدا او بل زایتا بل خایوړي او د ذکر اطلاق په باران اوم کې دیشی نفل ملقیات راوړون کې هوا غانه باران بارال نارا د باران اغوريز راړي او باران چې کم دی اغوري عذرا او نزرا دی دیده پارا چې عذر مو ختم شي او نذرا او یریږي دیده پارا چې دا ارس صحیح کې نو عذر به مو ختم شي جګورا دا ارس دا کول شي د دې پیدا كون کې سوچټه چې هغه یکتاره یادا صفات دیده فرشتو صفات دیده فرشتو معنی بداشی شاید دی هغه فرشتي را لګلی شوی عرفا عرف بیاشی په معنی د معروف الله په معروف شی باندې را لګلی شوی دی خیستان است معروف حکمونه د الله شریعت اغه را وړنه فلا سفاته او شاید دیا عصفا شاید دیا غا پرشتے ماتا انکی عصفا پسختی سرا پرشتے ماتا انکی کنا دا مخالفین د الله دشمنان د الله مشرکان هغه ماتای او هغه حلاکوی ون ناشراتے او شاید دیا غا پرشتے خورا انکی نشرا پخورا ولسرا نشرا خورا ولسرا پرشتو کم دا سفتشتے ہیں آغه هوا قانې وریزې کله یو ښاړې کله بل ښاړې فال فارقات فرقا او شاید دی آغه فرشتي جدا کاون کې پوجدا کول سره فرشتو کې ناشته اغه یو دا وریزې وغیر جدا کوي او دیو بل نه آغه دی وفا فالملقیاتی راودون کی پرشتی شاید دی ذکرا، ذکر او فندو نصیت لرا دا پارا د عوضر او د پارا دیر یا اولو یادا چه ختم شی عوضر او دا چه و یریگی اللہ اکبر نو آئی کم داشتی فندو نصیتی راوده دی یادا صفت دا رسولانو شی نو شاید دی آغا نفوس لیگل شوی دا انبیاءو عرفا فمعروف سرا معروف راودو توحید راودهو فلاسفاتی فشاید دی آغا پیغمبران ماتا ان کی عصفا پا ما طول سرا دلائل دو مشرکی نو آغا ماتا یا سکی ماتا مشرکی نو حلاکوئے پا قتال سرا ختمیے کنا اللہ اکبر ون ناشراتی نشرا او شاید دی آغام بیا نشرا شاید دی آغام بیا وارا اونکی نشر اپ نشر او اشاعت سرا د توحید او د اغا سنتو نشر او اشاعت کوي فرای فال فارقاتی شائد بیا جدا کونکی پوجدا کول سرا د ټول لپاره بنفوس موصوف دغی ا فن نفوس الفارقات فرقا فن نفوس الفارقات فرقا حلا شائد بیا غانب سنا جدا کونکی پوجدا کول سرا جدا کولو سره معنی سو حق او باطل انبیاو جدا کده او فالملقیات شاید دی آغا انبیا راولون کی فند او نسیت لراد فارد او عزر او دی یرولو الله اکبر یا صفت د دایاتونو دا د دا سورتونو نو پاقی کم داشته سورتونو معروف سی زنی دی او د امانگ تا معروف خود دلی دی عرفا فرمان دا معروفا اغام ما توی دلایل فاری سوراتونو آیاتونو کې دلایل ماتيږي د مشرکانو دانګیاغه سوراتونو نشر او اشاعت د توحید او د سنت کوي دانګي حق او باطل جدا کوي او ذکر او فنډو نصیحت نډکتی الله اکبر ان هاذه تذکر فنو نصیحت تهوله او زران او نصرہ د پارا د عذر او د پارا د يرولو انما بشکه قیامت دا جوابي قسم دا ټول په دې شاهدي انما چی بشکه قیامت تو ادنا چی وعده کول شې تاسو سره الله واقعا ها ما ها واقعي دن کې دا داووده شورت شو فایذ النجوم علامات د قیامت تخويف الاخروي پس هر کاله چې ستوري تم ساته خړ بکلی شي او هر کاله چې اسمان sırی بکده او هر کلا چه غرونا哇بل لزول شی او هر کلا چه عمبیا دا غی وقت پُُرا کرده یا عمبیا جمع کرده شی لِی ای یومین او اوجلتا رستو شوی دی قمی روازتا لِی ای یومین کمی روازتا اوجلتا رستو کلی شوی دی لِی او مِل پَس لِی دَ پَارًا דَ دا اشپگ حالات تی آزکر کئی دا سلور حالات قبل القیامه گرام دا سطوری بخڑ شی آسمان بسیری شی غرونا بوال زول شی انبیاء دا غی وقت با پورکڑ شی انبیاء وقت پورا شد نبی علیہ السلام نا پس بل پیغمبر نشته ده او سو سوال لی ایو من, من کوم روازتاں او ژلا ته رستو کښې وی دي لیاو مل فصلې جواب رستو کښې وی دي اوسه اگر ز د بیل تومتا بیل توم جدای ورا بیا جوړ نه ښا هو مااد را کا اوس چې پوه ک د بتونونه ر د فیصللی ایون حالاکه په دا باندې دپره دروغجنناونکواعام نو لیکل اووان نه تخویفی دنیاوي نهدي حاله کړی منګه اوله نوله بیا ور پسې کړیو منګه غ پسې په حالاقات کې نورو له کاذالی کار کوو منګه د مجرمانو سره په حاله ک تی په دا دپه د دروغجنهونکو ع نه خللو کوم اول دلیلیتلی Alam nakhluqun ayani paya krinnga tasulara mimma in mahinda gawbun narmunna da gawusub ubus pakuna fa ja'alnahu par parjalnahu pas gursulay manga dalara fi qararin makin pa ga zay mazbut ke ila qadarin ila qadarin malum qur'ani te mukarrar de فقدرنا فنعم القادرون پس اندازه کل ده منگا ولادت د ده پیدایش ده ده پس دیرخیو منگا اندازه کونکی ان یا بازی خلقه اغیوی چی نه فرق ده مخفف او مشدد که معنی فقط در نه۔ اغا تقدیر تو یعودل تا فقدرنا معنی قدرتو فقدرنا پس قدرت لرو منگا پس سخو سخاستا قدرت لرون کیو منگا پس حلاقاته پدارس بار درو جوناونکو علم نجل الارض کفادات دوین دلیل عقلی آیا نده گر سوالی مازما کلا کافی احیا اد پاره د جوندو و اموا د پاره د ټول مفسرین کرام اتفاق سره دی ذای کی ذکر کئ او ټول مفسرین اتفاق و دیمانا باندی را چې ہے چه احیا دزمکی دا پاسوی او امواتا امواتا امرو فی بطن دا په اغلان دی حصہ دزمکا کیوی آلو الحلوائی والخانک نمان اغی وی نا نا نا نا نا وے پورتاں جوان دی دی نو برام جوان دی دی اللہ ایم ازما کا کافی گر دا احیا عوام وا تا د پارا او د جووندو دا سمے کافی گر زولیدہ دا شیخونی دی ویلی چه ایم ازما کا کافی ندا گر زولے د پارا د جووندو او د جووندو چلا نیم جووندیو بان نیم جووندی وا خبر ندی کنا علامہ ابن قیم خزہ کوي ک پیغمبر پاک ژوند دیوه ک پیغمبر پاک ژوند دیوه ما کانا تحت الارض بل من فوقها والله ها ذا سنت الرحمانه بیا پیغمبر پاک اګه د زما د لان دی نوې بلکې د زما کې د پاسه والله په خدای قسم اغه وی ها ذا سنت الرحمانه داد مې روبان بادشاه ترې کده لیونی رالل پاګلام دماغ خراب شو قران نمنه حدیث نمنه حیات جسدی انصری او دک مزمنزنه او دا کی وا کی دا چاویل وی دا سبوکی ویلی دی نو سبوکی کو دام وای بیا چې پیغمبر فکو اغا هر وخت د هر زاین اواز چکم دنو او ریله کسنګ چې ابن الحدی ذکر کوي وی دا د نظریا دا د سبوکی نو په یادام من کنه چې سم کو سوچ بره شی بیا او اغه خو بیا یاد چا ذکر کو وداع امام سیوتی امام سیوتی خو بیا دام وای په الحاویل الفتاوه کې چې انبيای کرام اغه په دې قبرونو کې بند نه او اغه چې کمند نوروزی او دنیا کې چکرې لګیو او کسه ګرځي نو بیا دام منو سره کنندا خو بیا نه منی حیاتي دې چې سم حیاتي شي چې سم سم حیاتي بیا او بیا خو هغه دا, دا, دا روایت هم ذکر شفا په سقام استقام کې تا زور لاګول انبييا ژوندۍ ژوندۍ نه خدام ذکر کړي چې د سالوي ختره زو نه پستا الله د انبييا او اجسام چې کم د زمکو کې پرې دا ټول الله اسمان ته اوچتای نو بیا د قبرونو کې اورښتنه نو حیات په قبر دی بیا د کمزانه لګي یادې خوبس فام فی امر المریج انکم لفی قول مختلف کله چې حق فریدی نو دا زټلیات بیا وای علم نہ جال آیا نه دا ګر زولیمنګس من کا کافی د پارا د ژوندو او د ژوندو نانا منا د پارا دا جواندو او دملو و او گرزوالی دی منگا درم دلیل عقلی او گرزوالی دی منگا فیا پا دیکی غرول لرا شام خاتین اوچت اوچت دنگ دنگ و از قینا کم او سکولی دی منگا پا تاسو ما انفراتا او بخواگی او حلاکت پا داراز بانده دا فاراد دروخ جنا اون کو انتوالی کو تخویب اخروی لار شایتا سو الاما آغا جان اسو چې نسبته د دروغو اشاره لی او طرف تاور بل طرف تاور او برات نورا دې ته اشاره ده الله او دا کله چې دا اور تیشي بلکل انتهائی تیشي نو دې دا سه کله یو طرف تخې طرف طرف سلامږي کله بلته یو لمداسه برزې معنی انتهائی ګرم بوي دا سه لاز ولیلن نه دې په حقیقت کې اپل حقیقت نه د سورې په حقیقت کې او نو و فائدور کې مین الله به د ګرمینا مین الله به د شغلونه انها به شکدا ترمی وشتل بکوي به شارارین په بسروبانې کل قصر پشان د لولوي بنگلو پشان د لولوي مانو یو بسرې بداسي ویله کلوي بنگلا د جانم بسرې بداسي ویله کلوي بنگلا او په دې به وشتل کيده جهنميان په پسوازې کانه جماله سفر گویا کې او خان دی سفرنا بيموارا سفرنا زياله دوان دوانه مفسرين کرامو گویا کدا او خان دی سفرن لکه څنګه چې غړ غټ او خان وکنه دا بسري بداسي وي لکه د غټ او خانو په شان یا گویا کدا او خان دی بيموارا چې دغه سه بيموار او په هر سو ورزي دا دغه به دا سر رازی دا بسی د جارنم او هر هرڅک جهنمی هر یو بسځ ایون حالاکتته یو م په دا بندې المکذ بینپار در اوغجنونکو یو مولا توقون ویللی بشي دی ته دا یو مو دا سررض دا لا ان توقون چې خبرې بنی شي کولی دفا د د نوتقې مفید نهفی ده د ف د خبرې بنی شي کولی دیی وله یو ځ لو ماجت پهوررنکی شي د لره فا ات زیرون چې غزروې شي رو ونه قبول کړي شي یا فايات زرنا چې د غزنه پېښ کړي حالا کته په دارس د پاره د دروځنه انکو هاذا يوم الفصل دادا هغه د فیصله جما نا کوم جمو کوم غ تاسو ول اولن تاسو لرا او هغه اولن ولرا ف ان کان لكم کیدن پس کچری وی یاو کلام د الله تعالی له دزخ یانو یا کلام جناب محمد رسول الله دے مشرکین تا فئن کانلکم پسکه چر وستا سورفار چل فکی دون نو تدویر کای چل کای ما تا علاکتے پدارس باندې د پاره د مشرک د پاره د بېشک ام پرېزګار ویبا پاسورو کې پام آرام کې او او پچینو کې وا فواکيا او پمې او کې مما د اسنا چ غاړې دی ویلې بشې دی تا او اسکي مزي حاصل ان کې سبب دا چ وي تا سوچ عمل مو کو دنيا کې ان بشکم غ دارنګ بدلور کو موحدين او تا علاکت نه ناراض د پارا د دروغ جنو ان کو ویلې بشې دی زجر مجرمين تا په دنیا کې اللہ کلو او خره او تمطاو په دې حاصل کې کلي نن لګون دا کې انکم مجرمون به شکه تاسو یې مجرمان او هلاکت او هلاکت په دانز د فاراد دروغ و اذا قيل لهم او لا يرون زجر د دې دنیا کې بیا او هر کله چې ویل شي دایتا اېر کا ور کو کایتا سولای رکو نن دینو کور کو نکوي پس حالات نن راځو د پاره د دروغ جناونکو فابای حدیثم بعده یومینو ن زجر پیراز باندې د قران کریم پس پکم یو خبره پس پکم یو بیان بعده پس د دې قران کریم نا یومینو یقین بو کډي چې په قران یقین ناراضینو بل باندې په سي یقینو کړه کله کله دې داسي کې یار وای پلان را غلو مسلې وکړه خو څه دلیل ذکر نکړه دا مشرکین داسې وای دلیل ذکر نکړه دلیل څه تا وای یالا زماده نیکه خبره ونه زما زماده کاکا او د دادا خبره ونه کړه پاگل د قران کریم نبل خ دلیل بوي چې قران کریم انبار پېښ کې دا غې نه چو په قران نه پوېګنو بل بسو بل بسو منی بل بسو منی چې په قران باندې ایمان را نړي اچ دا وای چې قرآن کې هدایت نشته نو بلب په ایمان راړي په ځایل اعمال او په ځایل صدقات راوړل دي کنه په غیر راوړل دي ا قرآن کې هدایت نشته ارې سره ټول راځي جی ا ختمول غاړي نو ذو باللہ من هاذل کفر البواح الله اکبر سو عجيبه خلق راوته دي الله امتیازات په صورتو لص پیره ویلونه ذکر کول په دې صورت ممتازو دارنګ یا خاص شواهد خمسه اغه ذکر کول په اغي صورت ممتازو دارنګي صورت ممتازو په دې قول باندې چې د انبيیا وقت پورا کړی شي آ کلشی صورت ممتازو په دې قول چې لم نہ جال الارض کفاتا احیا او امواتا دارنګي د دا غرونو صفت اغه ذکر کول شاهه خاص را پاغي صورت ممتازو دارنگی صورت ممتازو پا دی بانده چه ظل دی ثلاث شعبا آیات لمبر در شم دارنگی صورت ممتازو د اور په بسرو چه داغی تشبیع ورکڑی وادو خانو سرا کاننه جمالتن صفر بسم اللہ الرحمن الرحیم عم یتسالون سوره نبا مکی صورت ته د بیازمنا سوراینابا مکی سورته ترتیب د قران کریم کې 78 لمبار ده پس د سورای مرسلاتنا ترتیب د نزول کې اتیایم ده اصلي لمبار پس د سورای معارجنا الله الٹے ویلیوم الفصل ربتو لی یوم الفصل رز د فیصله لتا نو ی راز د فیصله هغه ده ان یوم الفصل کان میقاتا داغه وخت مقرر کله شو دی داننګ دا یالته وی و جاننا فیها رواسی شامخات ندلته وی وسویراتل جبال فکانت صرابا دا غدنګ دنګ غرونا دا بداس شی لکه د شو ګډیری ختم شی الله اکبر بل دا چاغي کې تخويف او بشارت نودل تام تخويف او بشارت ترقي علامه سبق ده دا لګ لګ راپتونوس ډیر دي ښا الله اکبر داوا د دا صورت اسباد د قیامت او نفی د شفاعت قهري اسباد د قیامت او نفی د شفاعت قهري يوم يقوم الروح اي ذکر کوي ايات نمبر 38 کې والملائکۃ الصفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا الله خلاصه د سورتا سورات کیا اوسو خبرې دي اول زجر ده دی. دیم دېما خبره صورت کې ذکر د الله او د الله سدلایلو دېما خبره تخويف سلوره ما خبره بشارته الله اخر کې نفي د شفاعت قهريه عامماته سا اللونو د سشی باه کې تا پس کو دی د سشی باه کې تا پس زجر دیده سشی بارا که آنینا بیلازیما پا بارا دا آغا خبر لوئی که اللذی آغا هم تی مختلفون چی دی پاگی که اختلاف کون کی دی یعنی قیامت بارا که کلا نو پکار داسه سیعلمونہ زرده چی پو بشی دی سم کلا بیا نو پکار داسه زرده چی پو بشی دی علم نجعلی الارض مهادا دیم خبره زیکر ده نعامات عشرا او دلائل هم دی علم نجالیل ارضا اولا آیا نده گرزوالی مازمکی لرا میهاده پرشو والجیبالا او زغرونو لرا دا دویم دویم نعمتو او دویم دلیل آیا نده گرزوالی منگا غرون لرا او تادا میخونا و خلق ناکو ما میخونا میگرزوالی دی چز مکاو نجڑا کیگی وخالقنا کم دریم نیمتو او پیدا کردی منگا تاسو لرا ازواجا جوڑی جوړي وجال ناسلو رم نیمتو او گرزو لی دی منگا نومکم خوبستاسو اصوباتا ارام د بدنو وجال نال لیل لی باسا او ګر لی دی او گرزو لی دی منگا, منگا شپی لرا باسا سکونو سکون مو گر او بل نعمت شپګم و جاننا نهارا او گر زولی دا منگا رزلارا معاشا وقد گٹه و با نئینا وم نعمت او جوړ کری دی منگا برستا سنا سبان شدادا و آسمانونا مضبوط و جاننا او بل نعمت او دلیل اتم و جاننا او گر زولی دی منگا سراجم و حاجا راجانور وحاجا اپلکی دنکے وانزلنا نهم نعمت وانزلنا او راورا ولی دی راورا اومنگا مین الموسی راتی ددرانو وریزنا باران سجاجا پشیبو سجاجا ماان او با تو یونکے لینو خریجا دید پارا چراو بسنگا پاگی سراح بندانا وانباتاو گیا گانے او دال اسن نعمت او جنات او جنت او جنات او باغونه الفا فا ګور ګور ګان ګان باغونه بل امر درم او تحويفه اوخراوي اينا يوم الفصل بيشاکا راز دبل دنو د فیصله کانه میقاته دا اغا وقت دغه وقت مقرره داغه په وقت مقرر کې یومایون فخو باغ رزبانی چې پوک فوول شي په شپې لای کې فتاعتون افواجا پس رازیبت اسوا افواجا ډالي ډالي وافتهت السماء کولا وبکلې شي اسمان فان كانت ابوابا په شیبا دروازه دروازه وسيرتل جبال اوابل ذول شي غرونا په شیبا اغا په شان د پړک د شګو الله کا سرابن سرابا په شان د سرابو یانې په شان د پلاک د شګو سرابن ایکا سرابنو ان جہنمہ بشکا جنم کانت مینو سادات د زاید سوکای لیک تو غینا د د سرکشو ما ابا زاید او سیدو دے لا بیسینا hame shabai dai pare فیحا حساری دون کی بوئی دی پاگی کے فیحا پاگی کے احقابا زمان در زمانا نبسا کی دی پاگی کے بردائی اخوالی ولا شرابا او نسس کل مگر گرمی بو بوی سنگ گرمی فقطع امعاء هم کل میں بولا کٹ کئی الا حمیم وغسا کا مگر حمیم بوی گرمی بو وغسا کا او وی نزوی جزا وفاق بدل دا یعنی بدل لا وفاقہ پورا ان نه هم یا ی ځونه جزان بد لا به ورکلی شي لرا ببدلهپه ان نهامکانو لار جوونه حصابه باب درسي بشا کودئ لا یارو جونا چې یاتیید نه حساب او د حصاببه او ننسبد د درروغړو تونو زمنږته کې ذابان په درروژنالو او هر یوشي ناو زبت کړړي منګغې للا کتابه په کتاب کې پس به شيیدته تا او فل نه زی د کوم په زیات بنو ده تاسو ده فره اللہ عذابا مگر سلورم عمر او بشارتا بیشکل پریزگاران و موحیدین و ده فره مفازاوی با کامیابی باغی چی دی و او انگور دی و کواعی با او ځوان جینکی اطراب همزې و کا او پیالی بهوي کاصبهوي د حقا ډکې د شرابونه لا سمه اوونفیانا بوریدي پهې جننت کې الله غونفضزول خبره والله کې ذابان نه د دروغ جنتیا خبره جاذا اامې رب کا بدله بهورې شي د ل را بدله د طراف د پر ورديګار دینا تو سبا چې ورکه دا مانونو دے اوز د زمکه او د اغه سچ په ما بند د دی کی دی لا یملیکو نمنه خطاب مالک بنو دی منه د الله تعالی سره خطاب د خبرو کولو په ارز باندې چوبدری غاغ پره جبريل او اغا پرشته سب فن پر سب کي خبري بني شو کولي اغي ماګر اغا څوک هه حکم وکړي اجازه وکړي تا مهربان او وایده وقالا او ويلي الله اکبر لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال ثواب انسانان ته زمير راجي دي مانس خبره باندې شکواله دا انسانان الا من مگر هغه سره چې اجازه تو کې هغه تمه روان بادشاه ویلي وي وی دنیا کې د توحید خبره درسته وینا ثوابا درسته وینا د توحید خبره یا परिस्थिती خبره نشو کوله الا من اي الا في حق من مگر په حق د اچا کې اذن الله الرحمانو اجازه کړیو ته مې روان بادشاه الله اکبر فبار دعوکه او ویلی وی حق خبره انده توحید ینه موحد له به سفارش کئ یا لا یتکلمونا الا من اذن له الرحمنو خبره بنش کوله دا خلق مگر دا غا چاپ بارکه ازین الله الرحمانو چې اجازهت کړوی د وجید غنا مہروبان بادشاہ وقالا او ویلی ویلی ایت قدا عاقیده جوړ کړوی ثواب درستا عاقیده یعنی د موحد قرب شفاعت کئ داخلک عام شپارت یان ذلک الیوم الحق دا غدا اغرزو حقا فمن شاء فاستجى فحيي خپل رب ته د ورتلو ان बेशक مونږه ير او تاسو لرا د آزاد نسینه با اغره زینه چې او بگو ينظر المرء منبا اغساله وین لی با ار انسانو ما اغس قدمت یداو چی مخلی غلیلا سنود ده و او وای بده یا وا يقول الكافر وای با کافر یا لایتنی افسوس نه مالر کنت ترابا چی ویزه خارې چړو بیا پورته شوینه افسوس چی خارې خارې پات شویو او بیا نیمه پورته شوی افسوس چنه و پیدا شوی امتیازاد صورت آرا انعامات عام لس باغی صورت ممتاز دارنگ بشارت مخصوصه دارنگ پاگی قول د کافر چاله تن کنت ترابا پاگی صورت ممتاز بسم الله الرحمن الرحیم وان نازعات غرقا وان نشطات نشطا والسابحات سور نازعات مکی صورت ہے یوم اتیا یم نے ترتیب کے پس سوره نبانا او یو اتیایم نی نزول که پس دو سوره نبانه اگه اسی او ده کسی ده نو لحاظا زیاد و رفتون و تا ضرورت نشته او مضمونه د دو دو دوار یو د تخویف او بشارته دعوه دو سورته ازباد دو قیامته به شواهد و تخویف دنیاوی ازباد د قیامت کئی پا شواهد و سرا او تخویف دنیاوی سرا او مانا گینی ارمان د دو پرغون پا شانتی و د غرق او تباکم خلاصات صورت الله اکبر اول کې پېژباد د قیامت باندې شواهد دي بیا زجر ور کوي او بیا تخويف دونیوي پواکی د موسی علیہ السلام سره او دلایل عقليه ذکر کوي لس او بیا تخويف ته او بیا بشارت ته او اخیره کې بیا زجر بس بشا خلاصه د صورت دا ازباع د قیامت پر زجر او تخویف سره او دلایل سره الله وانزهات هرکا شای وانزهات هرکا شاهد دي هغه پرشتي دیکم غن اقوال لي څوک وای هواګاری څوک څوک څوک لكن علامه روحمانی په نور اقوال باندې بیا ترید کړه غوای چې نه دیکې اختلاف ماتا نه معلوم بلکې دا صرف پرشتي چکمننوی صحیح کې دیشي چې موصوب صوب د ټولو هغه پرشتي شي وان نجهاته انقا شاهد دی هغه پرشتي را را کا ګون کې غرق اپ کلو سرا غرق اپ سختي سرا الله شاهد دی هغه پرشتي را کا ګون کې درهونو د کافرو غرق اپ سختي سرا د کافر روح اوباسی په سختی سره وان نشي دویم شاید او شاید یې هغه پرشتي غوټه کولا وونکې د روح د مسلمان نشطاپ آساني سره هغه غوټه کولا وونکې په آساني سره نشته په کولالو سره یا پاسان سره مانا د مومن روح آ پاسانتیا او باسی وستا بهې او شااهید دی لامبو اوونکې پریې ص په لامبو ووهلو سره چې برهځ او د مومنغرو روان کړی او دا چېیړی هغې لامبو لابو پس سابقات سب سلورم شاید پس شاید بیا پرشته سب قد کوونکې مخک کې دونکې په مخکې کې دو سره هوکم دا لاته دله۔ اغا حکم تا مخیقی گی شاید او شاہد دی اغا پرشتی تدبیر کا انکی امرا پا حکم دا اللہ سرا یا امرا دباز کارونو تدبیر کا انکی دی دباز کارونو الله اکبر پرشتو تا دلتا کسنا دا مجاز دی دا تدبیر ورنہ مدبر اغا لا دی من یدبر الامرا الله اکبر او باز خلک چدل تا کما خبره کړی دا لکه امام بیزاویو کبیرو چو اله چوی دا ام مدبرات دیو تدبیر د نظام اپ ارشته چلی دا خبره دغه غلطه ده په هغه فلسفی رنگ غالب شوی و او او دی ځای کې خطا شوی دی خطا شوی دی زکه مدبر هغه الله دی و من يدبر الامر دلته نسبت او ارسطو تا اغا مجاز ده لکه معالم ذکر کوي قرطبي ابن كثير او به مخیط دایرا دا ټول ذکر کوي چدلته نسبت اغا مجاز ده د تدبیر او د دا نظام د دا چلولو بلدا چ تدبیر په درې قسمه باندې ده یوه تدبیری تفویذی بل تملیکی بل تامیلی نو تملیکی ارغه تدبیر اراد الله څخه دی بل چاله نه دی ور کړی دارنګي تسویزي اغام الله څخه دی بل چا الله سپارن نه دی کړی الله اکبر ها پرشتي کوم تدبیر کوي نو عاملی دی تعمیلی مانا د الله حکم باندې بس عمل کوي دو رد دا تدبیر ده نو ارسه نشکولې پرشتي عاجز دی یوم ترجف الراجفا تخویفا یوما پا آغا نز بانده چوب جلکی گی آر راجفا جلکیدون که تطبعو هر رابشی داغیفا سے آر رادیفا راتلون که افتح قلوبون یومیزی مواجفا در راجفا نموراد نفخ اولادا او در رادیفا نموراد اغنفخ قولو بون زلونا باز زلونا پدار از زلونا در طولو خلکو پدار از بانده یا باز زلونا پدار از بانده واجفتن ویبا یریدن که اب سوارو حاز ترگی داغی نظرونا داغی خاشاتن ویبا زلیلا یا قولونا واعی بدی این نالا مردو آیا ها آیا منگا لمرو دودونا اصوی دنیا کی یکولونا وای دی ایننا آیا منگا لمرو دودونا واپس کولوشو فی الحافرا پزور حالت کی ایزا کودنا ایزامن نخیرا آیا هر کلاچی شو منگا آغا اڈوکی سولی دلی قالو وای دی تلک ایزان کرتون خاسرا داده اغا راتلل دطاوان دغدا واپسی دطاوان دا به پتور استهزاو خا خه چې کلمنګا اغه ډوکی اډوکی شو کلمنګا زول حالت کې نومو به بیا پاسولې شو دا خو ډېر د تاوانغه دا یو مسخره دا خو ډېر تاوان نه جی تاوان نه تاوان ف انما جواب د دا غیوی نا فا اینما پس پیشا که خبر دادا ہیا قیامت زجرت واحدا چگو یوا فا هم پس نا ساپدهی بی سائرہ پس پین میدان بندی باوی حل اتا کانب حدیث موسا تخویف دنیاوی تا کیک سراغ لیتا تا آن خبر دا موسا علیہ السلام ازنا داو ربو ار کل چی آوازو کت دا رب دادا بیلو وادی پا میدان المقدس چی پاکو توا چی نمی تواو این نو تو آگه شکا غصر کشی کرده فا قولو هوایا حلکا آیا شتستا دو پار مینه الانت زکا پا دیبانده چه تزان پاکی سراغبت تشتا چه زان پاکی ده شرکیاتو نا آیا شتستا دو پارا سلار دی طرف دا الانت زکا چه تزان پاکی یا شتستا دو پارا داغبتو دا چه تزان پاکی او هغهما زتا تلار ای لاربیکا په طرف دراستا باندې فتح شچو یریګ تدالانا فارهول ایتل کبره پس او خو له او خو له د موسی علی السلام هو د فرعون دا ایتل کبره معجزه ډیرلویا فکذب نوغه نسبته درو کو واسونه فرمانیو کلا ثم ادبر بیاي شاوګر زولا یا سا کوشش شروع کو د پساد فحشر فنادا پس جمعکل جادوګران وانا فنادو اوازه وکړه د منازره فقالا انا ربكم العلا پس اعلانونکو وی وی انا ربكم العلا زیمار رب ابستاسو او چھت یا خدا وچھ گورا دنیا ټول د مصر دے او دا مصر تدویرات تصرفات دا ټول زما دی نوزستا سرا بم دا ټول زما په اختیار کې دی رب اعلی یا دا چدی دای منلو چ لور نور خدایان نو واڑ واڑ نورمشته ذګا کان فرعون یابود او یو عبادت فرغون مشرکو خلکو بد د عبادت کا الله اکبر نداوی چې نور نور واړه خدایان خوشته او رب اعلی ګورې زی مانزو فآخذه الله پس اونې ودلره الله تعالی په عذاب د اخرت او د دنیا باندې بهشکه پدې کې همه ها بهر ایبرت دا په اړه چې آیریږي انتم اشد خلقان اول دلیل عقلی آیاتو په دیوانه چې قیامت برازي ا انتم اشد خلقان آیات تاسو ډېر زیات صحي په پیدایښ کې امي سماو یا غه اسمان بناه چې جوړکړل د الله تعالی غلرا دا دویم دلیل شو امي سماو اسمان ته ګوره ځان ته ګوره وت نو وینې نو پیدا کولشی زان گورا آسمان گورا نو بیا دې پیدا کولې شي ځان ته ګوره اسمان ته ګوره غه نو چې اسمانه پیدا کړل تاسو نو ډېر صح نو تاسو پیدا کولې دریم دلیل عقلی پیز واد دا قیامت عراف آس هم که ها وچت کلید چت داغی پس وها سل و رم دلیل پس برابر کلید داغی لرا و آغو توش لیلها او تیار کلید پینزم دلیل او تیار کلید شپداغی و آخر جزوحا او شپگم دلیل پینزم و آغتوشا لیلها شپاگم و آخرجا رابا سلیده زوحاها رنا داغی والارضا بعد ذالکا اوم دلیل اقلی او زمکا پس دادی بعد ذالکا پس دادینا نه غورا ولی داغی لرا آخرجا منها ما اها اتم دلیل راو باسی داغی راو باسی داغی نا یا راو باسی داغی نا ما او و بداغی و مرعاها او پس لنا داغی او دلیل ارساحه عذرولی دی اغیلرا د فارا د پای د استاسو د د پای د سر بو استاسو فایذا جاءتت وامتل کبرا تخویف اخروی پس هر کلا چی راشی اغا حنگا مالویا یوم ا پدارس باندې یاد بکلی انسان ما اغا مالو چیکلیدو و برزه تل جهنم نزدی بکلی ش جنت ظاهر بکلی ش جنت کار بکلی ش جنت استغفر الله کار را بکلیشی جهنم لی مند پارد آچا چی وینیه فا اما منطعا جهنم بسرگن شی بر ریزت الجهیم سرگن بکلیشی جهنم لی مند پارد آچا یرا چی وینیه من اما منطعا پس هرچا سوگده چه سر کشی کل و شرکی کلو و آسار الحیات دنیا و را کلو جوند دنیا پس جهنم تکا نداد لطف فینل جهنم پس جنم هیل ما و اغد ټیکانا ماناسو ینه د دغه کس د پاره وا خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ او هر چاڅوک دی چې یریدو د پې د خپل رانا وا نهه نهفسان نلهوه او منې خپل نف د خواشاونه پس بشاکان جان نهغ دا ټیکانه ددو یسلو نه کاې تپوس ک ستا نه رو تپوسې ستا په د قیت کې چې کاه بهوي دېدل ددي قیمتو فی انته مندي کراه استفمو فیماڅ کار د فیمہ انت سکار دستا من ذکرہ حد یاد اولو داغینا چوی د یاداش داغینا د یاداش داغینا یا فیمہ انت پس شیکیت من ذکرہ حد یاداش داغینا س شیکی چ داغه غ د نهر شوی الا راکه راستاته منطغلم د غې د ان نام بشهکه خبره دا دا انته منځرو ته یارهونکې من اغ چ له یغشاه چې یاریږې د دی نه کا نه همګیا کې د یو میارونه کلهنی غې له بمان به کو لا میل بهسوچدي سرار شوي دی الله عشيته نو مګر مازیګې او ح یاغرنا د ساخت د مازیګري دا ساخت د د ماجیګری نو ساخت هغه خود ماجیګری نه نو زای زم... ها او زه ها ه ک دا ازمیر ساخت خود سحر هغه وقت توي دا خود دي دي نو دا داغه ادنا مناسبت د وجنا دته زمير راجیکړه ده هغه دا دغه ادنا مناسبت او ملابست چه دته اشاره دا چه دغه وقتونه د ساغته او د مازیګر دا, دا تقریبا یوم ری نو د دې وجنې دې ته زمیر راځي کړه معنا دا هغه لګونته کې وختي یا ما مازیګره یا د دې هغه درنای هغه لګونته کې وخته بس دورا به نور با ګومان نکیدای به شی مون خو ګوره دومره لګونته کې وخت تر کو اگر چې بیا هغه راز نسای کی کلا امتیاز د صورت هغه شها داته مخصوصه ذکر کول پای صورت ممتاز وو اول کې دارنګ ذکر د دا توامت الکبرای او کو دارنګ ذکر د دا خائف او ذکر د تواغي اغه او کو بسم الله الرحمن الرحیم ابس و تولا سوره ابس مکی صورت ته اتیاام نه پس د سوره نازعات نه ترتیب کې او سلی رشتن نه پس د نجم نا پونوزول کې نزول کې اغا صلی رشتمنه لا عربد د ما قبل سرادا چې هغه کې فیذا جاءت الطامہ نو دل تا وی فیذا جاءت اس باد د قیامت نو دی کومه اس باد د قیامت ایا کومه مساله توحید نودل تام مساله توحید اکبر خلاصه د صورت ایا سو خبرې دي خلاصه د صورت ایا یو سو خبرې دي یو خبره صفات د صحابه کرام او صداقت د قران او توصیف د نبی بالتبلیغ دغه خبره زجر مشرکی نتا دره ما خبره مسلا تویید او اثبات د قیامت سلوره ما خبره بیان در قیامتو آبس و توله خفشو و توله مخیبل طرفتک و توله مخیوارو انجا اول آماده چرا غید سخاردون صحابی الله صفات د صحابه کرام سمرا صحابه کرامو صفات د صحابه کرام دا چرات لالباو د پیغمبر پاک نا د دین په بارکه تفوسونه کول صفات د صحابه کرام او صفات د پیغمبر هم په تبلیغ باندې الله اکبر او صداقت د قران کریموم نه ها با خفشو واقیدا سوا سغټای ترغلی دي او اغی nasti غټای د قریشو اغای نسته او نبی علیہ الصلات والسلام سره دعوت خبره شروع کړی دي دعوت ورکې دیکې عبد الله ابن مکتوم نابینا صحاب راغې نابینا صحابي ټول صحاب راغې پاتانوا او نبی علیہ الصلات والسلام نه د مسئلې ته پوسو کو نبی علیہ السلام په دیلک خفشو چې ګورې دیکو اڅې مسلمان دې کې دیشی دا غټ خلکو ایمان ریڈیو لکه اسلام ته ترقی میلاو نو د دیو جنا نوي عليه السلام اغا توجه غیتل کوله په د ښه پښو الله چه کوم ده تمبير عليږي چه داسه مکا وا او دې به طلبو کی طلب مو پیدا کو چه کوم طلبګار دې اغه ته توجه وکا بزرګان دین کلا کلاوي کنه پوې <وائی> د خجومات کې ناشتي او مونږه ګرځو مونږه به تالبو کې تлаб پیدا کوو مونږه بستر راغستل او ب تالبو کې تлаб پیدا کوو دالوا په خوله به څنګه پخه او ريجي به څنګه پخه د غازروا به څنګه پخه هه به تالبو پیدا کوي خوارق چل به څنګه ستکه به تالبو کې تлаб به تالبو کې تлаб پیدا کو تخ کم کې تلب دې اغت توجه کو هغه ته توجه کو پیغمبر علي سلام الله عليه آبا ثواب تواللہ خفشوا تواللہ مخبل طرف د دی و اجینا د سنا الاما اغلوند دا ولی سے کر کہ قران ہوئی ولا تنابذو بالالقاب غلط نمونہ مخلی عودل تکے آ, آ ماڑون و توئی دل تکے بیان کرے صفات د اصل لوگ کے د صحابی او چلو غورو وکے مقام مقام اگا دے دے چھ پیغمبر خفا شو دے شه دا د ولې مان او د ما سره خبر شروع کړه په بیان د دوران په دوران د دعوت کې الله وتوي سوران ور کوي نبی عليه السلام تمبي دا سیمه کا یو طلبگار لونکو د سخراشی اگر کا غړوندې دا اوس دی چې مقام د مت حق لري اگر چې وګوره اگروندندیو وبیاپکی دورا طلب دے چرازی او تاسو کوي نو اغه لون ته توجه ورکا اگر کدی بل طرف تا ډیر غټایت تھی خو چې طلب پکې نشته نو پرېګی دا مور کو ته توجه وا ما یذریکاو څه خبر کتل الله یو زکه شایچ دې ځان پاکي او یا زکرو یا فنداو نصیحت واهلیه پس نه فور کې د لرا فنداو اما منستغنا هرڅه سوګ دې چغ ځان به پرواکړلې پس تد اغه د پاره تسودا پیګر کړه اراب پیګر باندې ما به طالبو کې طلب پیدا کوم اوس بزرګانی دین ما کو نبی علی سلام تعالی او داسې ما کو ومالایکا الله زکا او نشته پتا باندې سه الزام ما علیکا ایمنال الزام نشته پتا باندې سه الزام الله زکا چې د ځان پاک نکې کده ځان پاک نکې څوک دا کافر او مشرک دا غټایټو کده ځان پاک نه ویني پتا سه الزام نشته ناس ولی ایسا چل لی پا امریکا که با کافر ملی گیا و زمانه بے تپوس کی گی تاینا بے تپوس کی گی خدا دیو تاینا بے تپوس کی گی سالا تیغمبر تا اللہوی پا تاوان دے زم نشت کده را کفریات و شرکیات و نظان پاک نکی و لا تسالو ان اصحاب الجخیم تاینا بدا تپوس نکی او گورا کنا دیویز بے طلبو که طلب پیدا کن و دو سور عباس نا خلابی سڑیا بے طلبو ک و اما من جا کیسه اور شاسوږه چرایتا تا یا سا چمن دیوله وو هو یخا پدا سال کې چریده د الله تعالی نه پست دوه او نه تل حبه پروا کوي کلا انها تذکرا کلا کلا دیم دوکشی لول العلماء بھائی دو قران طالبان بوتناستي ا دیوله بيسترا فوجه کي لښا بغرض په پنجاب کې بي طلبو کې طلب پیدا کا چې تا تر د چې ماته قران او فو ماته دو قران اغه خو اگر آغلی تعلی راضی ہوتا بستر واغستا گرز بے طلبوں کے طلب پیدا کے فا انتا انہو طلاحا پستی داغنا چه بے پرواکی گئے کالا یقین دا صداقت دا قرآن بے شک دا قرآن کریم پندو نسیتے پس دا چاچے خوخشی نو نسیتے واغلی دے لکلے شوے پا صحیفو عزت منو کلے شوے اوچت شان والا مرف متوہرہ پاک کلے شوے پا لا دا غانے کو کارو کے سافارتن پا لا کو کے یا پا لا سنو دلکن کو کے کرامین چنے کی عزت ب... والا دی برا رانے کو کارے اغا سافراتین لستن کیا سافراتین لکن کے کرام انیزت والا بررانے کو کارے قتل الانسانو دویم آمرو زجر مشرقینو تا پلا ندکلش انسان مشرقو ما اکفرا سغٹ کافر دے سغٹ کافر دے ما اکفرا استفامیہ سشي کا پھر کدلرا من ايشن خلاقا د زانتا خلګو ګورا من ايشن خلاقا د سشينا پیدا کړل د تا